الل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه لا حول ولا قوه الا باذن الله ان الله قال كثيرا ان في سر المؤمنين لكي ملائكه ترقب ان عباده ليسوا سب الله عز وجل الحمد لله شكر كثير لله سبحانه وتعالى كان لنا لطفه في هذه Dapat kita mengumpul dan berkumpul pada pada tengah hari ini Untuk kami semua, kita merupakan pengkhianat kita Tidak berhati-hati kepada kita, rahmat dan kekayaan Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan azab Sarawak dan salam kepada Bermuda Al Rasulullah SAW Tak lupa itu, kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian Para ulamaknya dan juga Pajuang-perjuangnya Yang berjuang dan berjalan Di jalan Allah subhanahu ta'ala Kita sambung lagi dengan kita Pada membahas surah Al-Fatihah Kita telah masuk daripada Telah masuk kepada perbincangan Ayat yang kelima Allahu Akbar. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Itulah bila kita sebutkan na'buru di sini. Bumir. Na'buru itu mengundurkan kami. Bila kita katakan kami di sini. bukankah ketika mana kita beribadah itu kita seorang. Karena bila kita menghadap Allah Subhanahu SWT. Dengan arti kata kita menghadap Sungguh-sungguh Allah Kita yang sebenarnya Mewakili seluruh ciptaan Dan kejadian Allah Ta'ala Yang Allah jadikan pada kita Dan kita diminta untuk Memberikan Pemerhatian Yang sungguh-sungguh Yang tidak ada tuluk banding BerAllah Ta'ala itu Pada setiap anggota kita bermula daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki bermula daripada perkara yang zahir sampailah kepada perkara yang paling dalam dalam hati kita iaitu semua itu kita menghadapkan kepada satu zat yang tidak ada bandingannya bagi kita wajah tu wajahil ladzi fatara as-samaawaati wal ardi maka walaupun pada wajah kita semayang kita bermasyarakat dalam keadaan berseorangan tetapi bila kita katakan ia kana'budu kepada engkau kami menyembah bermaksud di sini kita meretakkan seluruh anggota kita itu sentiasa dalam bahajian kepada Allah. Eh, jadi ini jelas daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan kepada kita beliau radhiyallahu anhu bersabda alaihi salam bentang akshan kata kata nabi antabirallah hakannaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara yaitu kamu hendaklah menyembah Allah taala itu seolah kamu melihat dia yang kalau kamu tidak melihat dia sesungguhnya Allah taala itu melihat kamu dan melihat di sini bukan dalam arti kata melihat dengan pandangan zahir bukan dalam arti kata melihat dengan pandangan mata tapi melihat di sini adalah hukukan penglihatan yang terus masuk ke dalam hati. Yang dibacakan melihat di sini adalah penglihatan hati, hati, basirah. Dan untuk mendapatkan basirah ini, seseorang itu mestilah dia memahami dan dia mestilah menghayati akan solat itu dengan sebenar-benarnya. Kad itu kita sebut pada bulan kita terdahulu, bila kita katakan di sini nak na'mudu menyembah di sini perlukan tauhid. Wajib bagi kita di waktu itu tauhid. Dan tauhid kita dah bahaskan, ada tauhid af'al. Ada tauhid asma. Ada tauhid sifat. Dan yang dikenalki. Dan yang paling dikenalkan itu adalah tauhid zat di mana kita menghadapkan seluruh anggota kita, seluruh apa yang ada pada kita, akal kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita kata nak membuka mata hati untuk melihat hal ini. Kita tidak akan dapat untuk membuka mata hati melainkan kita ini memahami akan tafsir-tafsir yang telah disebutkan tadi dan tuntutan-tuntutan, cintut kaedah ataupun cara proses untuk kita mencapai tafsir yang paling tinggi. Dalam arti kata yang lain untuk menjadi seorang yang arif, menjadi seorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kenal Allah, kita kena kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, maka dia akan kenal Tuhan. Dan untuk kenal diri ni juga lain dan tidak bukan kita kena kenal hati kita Karena dengan hati itulah kita akan dapat melihat zat yang maha tinggi yang bersifat ar-rahman dan rahim Sebagaimana kata Syair kelompok naufih لها ادوب taraf bala ya rabinnallazik sesungguhnya hati orang yang arif itu bagi mereka itu ada pandangan yang tidak ada pada pandangan kebanyakan orang kebiasaan ataupun orang-orang awam Kalaupun bila kita nak menghayati apa yang dikatakan Iyaka na'abudu ini Kita kena hayati daripada perspektif tawahid Betul kalau kita tengokkan Kita diminta untuk menghayati Bila bersudut bacaan Iyaka na'abudu Sebab pada syadda Iyaka itu Kita kena jelaskan Tapi ini perspektif yang Bahaya Untuk kita hayati hal ini Wajib atas kita ini makhayati dengan prinsip tauhid. Kadatulah bila kita katakan ya kana a'udzu bihi bukan hanya kita yang zahir ini yang menghadap Allah tetapi di kedakli itu adalah hak yang dalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al Quran, "Qawailul musallin al nahum an salatihim sahu." Siapa ke orang yang bersembahyang kata Allah? Yang mana? Lalai dalam sembahyang. Kerana yang dikenalkan di sini adalah khusyur. Baik. Kemudian kita menyebutkan wa'iyyada la sya'in. Kita di, kita ulang balik. Wa'iyyada. Nakkan iya yang pertama itu kita dah cuba iya ke na'mu. Um. Maka di sini para ulama' berkata kenapa kita Sebut balik. Iyaka na'budu. Kemudian. Wa iyaka nasa'in. Maka berkata. Na'ajibah dalam taksyir. Al-Bahlu Madi. Kita kata al-Quran Najib. Dia katakan. Iyaka na'budu. Dan wa iyaka nasa'in tidak disebut di situ iya sanabu wa la sa'an karena izharu abla fi izhar ta'tamad al-lah wa aqta'u fi ihdhar ta'alluqī billah wa ihbal 'ala wa abda Disebutkan kembali kiasa itu. Untuk membahirkan pergantungan kita terhadap Allah s.w.t. Sebab ia kanak budi tentu hal. Allah dah bantu kita untuk ibadah. Tapi untuk wa'iyya kandasa'i ini ini lebih utama. Dan untuk menunjukkan betapa pentingnya kita menganggungkan kembali Allah. Untuk apa? Untuk kita ini Menghubungkan secara terus Batin kita ini kepada Allah Untuk kita ini Benar-benar menghadap Allah Subhanahu SWT Dengan seluruh perhatian Dan seluruh apa yang nak kita bawa bersambung dengan Allah Dan di sini juga para ulama' berkata Kita bila mana beribadah Ibadah kita itu adalah merupakan Sesuatu yang seolah-olah kita punya Sebab kita bila kita nak Buat ibadah, kita yang kata punya, Kita yang memaja fatiha, kita yang Rokok, kita yang sujud Tapi yang sebenarnya Pada hakikatnya Kita tidak mempunyai apa-apa Kita tidak mempunyai Kepuatan pun Maka untuk itu Bila mana kita menimbulkan iyal tanah itu Seolah-olah kita ada kuasa tapi di mana kita menyuruhkan wa iyya kana'ta'in? Di waktu itu kita nak tolak seluruh waham kita. Seluruh apa yang kita katakan kita boleh berbuat itu yang sebenar itu pun Allah datang. Wa aidar min istiqdar aw sif al-ajza' ma amkanahu illa musara'ah ila al-hudhu' wal-ibadah. Selain, lama nampak al-mutakallim ibadata ila nafsihi atau kama ذلك tadbiha wa'atdah wa, aibadat wa, aibadat wa aibadat di waktu itu kita nak meletakkan bahawa yang sesungguhnya yang kita berkata dengan Allah Subhanahu taala itu yang sebenarnya adalah zat yang memberikan kepada kita segala-galanya. Memang pada peringkat awal bila kata-kata "iya kana udu" di waktu itu macam seolah-olah kita ada kuasa. Siapa so kita yang melangkah, kita yang ambil wuduk, kita yang sembahyang, kita yang takbir membaca Fatihah, rukuk dan sujud tapi pada hakikatnya kalau kita tak serahkan balik kepada Allah Subhanahu wa maka solat yang kita lakukan itu ada kemungkinan boleh dimasuki dengan sifat-sifat yang boleh mencacatkan ibadat. kenapa bukan sekadar yang dituntut kepada kita itu jangan lalai tapi yang dituntut kepada kita itu jangan kita ria' takabbur wajib dengan solat kita demikian kata Allah qawailun misallin alladziina hum an salatihim tahud alladziina hum bira'ah Raqwil bagi orang yang sembahyang yang lalai dalam sembahyangnya dan yang menunjuk-nunjukkan kepada orang yang lain. Jadi persoalan di sini kita minta kepada Allah bila mana kita katakan ya kana'budu di situ kita minta Allah pimpin kita untuk beribadat. Orang ingatkan tasain minta lagi Allah pimpin untuk jaga ibadat. Sebab beribadat satu hal tapi nak menjaga ibadat tu satu hal. Kita boleh solat tu satu hal. Tetapi nak melaksanakan tuntutan solat itu satu hal. Karena itu dalam hal ini, dalam Quran, kalau kita tengokkan sembahyang ia ada tuntutannya. Inna solat atan ha'anil fahya'i wal mungkar. Sesungguhnya semahyang itu sangat mencukar semua daripada fahya'i dan mungkar. Artinya, solat satu hal. Tuntutan itu, itu satu hal. Yang lain. Dan karena itu, bila kita nak melaksanakan tuntutan solat itu, ataupun ingin mendapatkan sesuatu ya. Dipimpin oleh Allah Kita kena sebut Sekali lagi Wa sya Minta tolong oleh Allah Jadi di situ Dan perkara ini Tidak akan dapat Untuk kita kesana melihat, Melainkan kita melihat Kembali kepada Taufik Jadi hakikatnya memang Nampak macam kita yang beribadah Tapi Zahirnya memang nampak Macam kita yang beribadah Tapi hakikatnya sebenarnya Bukanlah kita itu Yang beribadah Melainkan kita itu Diberikan keizinan Untuk beribadah Kita diberikan kekuatan untuk beribadah. Kita diberikan akal untuk beribadah. Kita diberikan segala-galanya untuk ibadah. Dan inilah yang kita ucapkan alhamdulillah yang dahulu kita telah bicara. Kenapa kita ucapkan segala puji, segala syukur? Karena apa? Karena Allah Subhanahu mendatangkan segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita inginkan dan Allah taklah beri kepada kita kemudahan dan di waktu itu baru diperintahkan kita solat. Baru diperintahkan ketika ini untuk menjadi Allah Subhanahu wa Artinya kalau seorang itu dia nak ibaratkan mesti kerja lah. Ya? Kebiasaannya kerja sebulan baru dapat gaji. masuk masa kerja kan? Kerja dulu. Baru dapat gaji. Tapi Allah tidak bagi gaji dulu. Dia bagi semua honimahnya dulu. Kemudian baru dia minta kita beribadah kepada dia. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di sini bila kita kata-kata Di sini menunjukkan calfait. Untuk kita menimbah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan juga kita minta Allah bantu kita dalam perjalanan hidup kita ini untuk Allah luruskan jalan. Sebab persoalan solat itu bukan habis di situ saja. Persoalan semayang itu bukan hanya habis ketika mana kita memberikan salam saja. Tidak. Tapi solat itu adalah menguturkan satu titik permulaan dalam titik ini. Meluruskan jalan hidup kita. Kita mulakan dengan solat kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Aslahu imaduddin man aqama faqat aqama din pemantara kepada hadis Bahawa sesungguhnya kesungguhannya sembahyang itu tiang agama dia jadi permulaan belum apa-apa kalau kita nak tengok kalau kata nak beli rumah dia patak tiang dulu hak ini mula bukan hak apa tak hak mula dia patak tiang dulu Siapa yang menjadikan dia, maka akan berilah agama. Bagaimana kita meninggalkan dia, maka dia akan meninggalkan agama. Jadi di sini kalau kita lihat, bila mana kita, bila mana kita berbicara tentang solat, maka solat di sini adalah merupakan titik permulaan dalam nak meluruskan jalan hidup kita. Seterusnya. Karena setelah bila mana kita sebut, Iyaka na'budu wa Iyaka nashkain. Maka di waktu itu, kita menyebutkan pada ayat yang satu itu inna suratul mustaqim tunjuk kelahkan kami jalan yang benar tunjukkanlah kami jalan yang yang benar baik sebelum kita pindah kepada ayat yang seterusnya yang dinas surah al mustaqim ulama ada bahas kenapa kita menyebutkan iyyaka kita tak menyebutkan Iyahu. Kerana di sini jelas. Yang diminta untuk kita memandang. dan segi tahu saya. Ataupun untuk kita meletakkan. Kusyuk kita di depan Allah. Seolah-olah kita berada di depan Allah. Allah kat mana kita tak tahu. Bukan kat depan. Tak. Tapi seolah-olah kita berada di hadapan hadirat. kita sebut tapi biasa ke atau seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi ada disebutkan tak iyaka iyaka ta iza qala la hamdu iyyaka na'budu wa iyyaka ya kullaha taala hadhihi baini wa baini 'abdi wa 'abdi wa 'abdi ya ba'ta ala bila kita sebut ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka Allah menjawab ini adalah di antara aku dan di antara ampulku ini adalah merupakan di antara aku dan hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang telah dia minta. Jadi di sinilah kalau kita lihat kita menyebut kesiaga menunjukkan yang kita ini hadir di hadapan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kita ingat Allah Taala tu kat depan cukup. Yang dimaksudkan dia ialah melihat dengan mata hati. Macam mana kata Nabi tadi, bila kamu beribadah, seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan lihat, zahir, betul tak? So, olah-olah, entah loh, hasanah macam kamu boleh tak indah takut teror, kalau kamu tak lihat Allah maka Allah melihat kamu. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya, kita menyebutkan ayat dari Surah Al-Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Baik kita menyebutkan. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina boleh kata-kata sini. Berikanlah hidayah. Kalau kita tengok dalam ilmu. Al-wujuhun nazair dalam ulum Al-Quran. Perkataan hidayah itu ataupun huda itu. Membawa kekurangan 17 maknus. Kalau kita buka dalam ulum Ulum Al-Quran, kita ambil mendahil fi Ulumul Quran. Contohnya, disebutkan perkataan hidayah itu mengenai 17 makna. Ada banyak makna. Ada yang bermaksud Islam, ada yang bermaksud iman, ada yang maksudkan panduan, petunjuk. Baik. Bila mana kita dah bersedia? Dalam keadaan kita inginkan ibadah kepada Allah, bila mana kita dah meminta pertolongan kepada Allah dan kita katakan tadi bila mana kita shalat ini adalah merupakan titik permulaan dalam nak meluruskan hidup kita. Lepas daripada pada tersebut kita minta Allah pimpin kita. Ini nasrollahal mustaqim. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan jalan yang benar itu ada banyak maknanya. Ada yang berpendapat bagaimana kata Kena ada kepada Allah Al-Saratul al Mustaqim Buna Al-Quran Yang dikatakan al Mustaqim itu Ialah Al-Quran Bahawa sesungguhnya Bila dikatakan quran Hidup kita itu mestilah lah atas Al-Quran Tidak boleh kita itu Tergelincir daripadanya Kemudian ada yang mengatakan Islam Bagaimana kata Jalil R.A Dikatakan itu Islam Iaitulah satu perjalanan yang tidak tergelincir kita dalam agamanya. Ada yang mengatakan wa turaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan jalan itu yang benar adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai tafsir. Cuma yang paling umum itulah jalan Islam. Itulah Al-Quran dan itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh jalan selain daripada jalan itu. Cuma bila mana kita berbahas tentang hidayah. Ihdinash siratal mustaqim, hidayah. Hidayahnya ada banyak dan kita kena kenang sebelum kita menyebut eh dinasirah tunjukkanlah kami dalam yang benar kita kena kenal apa yang Allah bagi kepada kita Allah bagi kepada kita itu hidayah isi pada peringkat Allah hidayah perasaan hidayah rasa dengan rasa tersebut kita jadi manusia orang yang kalau tak ada rasa dia tak macam manusia karena itu setengah para ulama kata hidayah ini juga ada berorografis Hidayah eh? Hidayah panca indera. Kita makan kalau tak terasa manisnya ke, masin ke, pahit ke, ataupun dia punya masamnya. Tak enak walaupun nampak cantik. Rezeki tengok je lah. Makan-makan rasa sama je. Tak indah ni. Begitu juga pandangan. Kalau pandangan kita nampak macam ada mata tapi buta. Ada telinga tapi tak dengar. Ada mulut tapi kelu. Memang tak indah ni, di dunia ni. Maka di antara perkara yang Allah bagi adalah hidayah ini. Hidayah inilah yang mana ada pada semua orang. Dengan sifat yang kita bahaskan dahulu, sifat Rahman Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ini, dia menunjukkan kepada semua orangnya itu dan dengan apa yang dibagi itu, diminta kepada kita itu untuk mencari dia. Bukan kita itu dihidupkan secara sia-sia. Bukan kita itu dihidupkan di atas muka bumi ini untuk kita berkuturia tak? Tapi dia bagi semua benda ini untuk apa? Untuk kita cari Allah Ta'ala balik. Jadi, ini hidayah yang pertama. Hidayah ini. Kemudian ada hidayah untuk akli, hidayat akli, berfikir. Bila ada perasaan, perasaan itu perlu kita bahagikan. Sebab Perasaan ini tak mengenal. yang positif ataupun yang negatif, yang baik ataupun yang jahat. Maka Allah bagi kita, Faal Hamah, Sujurohah, Wataqohah, Fat Aqlah, Mazatkaal, Fat Allah bermanfaatlah. Allah mungkir kepada kita dua jalan. Itu dengan hidayah akli kita. Sebaik dapat kita berfikir yang mana satu jalan kebaikan. Beruntung yang ikut jalan kebaikan, yang mana satu jalan kefasikan dan beruntung dan rugilah mereka yang mengikut jalan kefasikan. Wahadai nahuna dan kami hidayahkan semula mereka. Itu dua bentuk hidayah dan hidayah itu adalah pada hidayah akhir dalam kalimah Allah Taala tadi kita baca tadi wahadai nah dan kami hidayahkan semula. Allah menggunakan hidayah. dua jalan, imafasi ataupun Soalnya. Satu yang tak Satu yang baik Jadi di sini Hidayah akli inilah yang membezakan Di antara orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama Tadi membeli hidayah yang sama Tapi bila mana datang kepada hidayah akli Di sinilah Perbezaan kita dengan orang yang beragama Dan orang yang tidak beragama Dengan hidayah Akli inilah kita boleh memilih Hidayah yang seluruh hidayah Islam sebab Islam didatangkan dengan dalil. Didatangkan dengan kebenaran. Eh? Didatangkan kepada itu dengan dengan apa? Dengan hujjah. Bagaimana yang telah kita bahas eh? terdahulu. Bahawa Islam itu Allah telah datangkan kepada kita lepas Allah telah beri kepada kita itu seluruh apa yang kita perlukan. Asal untuk menilai, maka datang Rasul. Dalam surah Al-Muluk, eh. Allah menyebutkan bagaimana keadaan orang kafir yang duduk dalam nafsu Allah subhanahu wa ta taala yang maha agam. Iza ulku bia tanau lha shihiqan wahiyatkuh, fatahu tajazu min al ghaiz kullama ulkiyah faudun sallahu ala najana tuha alam yaksimatul ketika mana orang, orang kafir itu dilemparkan ke dalam nafsu, tak dengarlah satu pekik satu Lolongan yang teramat dahsyat kata Allah Menggambarkan bagaimana nanti orang kafir Ataupun orang yang engkau daripada Allah sendiri Cambat ke dalam mereka Dan di waktu itu juga Neraka ini dia juga mengeluarkan bunyi Dengan satu bunyi Gegak dan pita yang mengandungi daripada segala bunyi Yang kita dengar Dalam keadaan yang marah neraka itu Jadi neraka ini Jod ya Akadu minal huayis di muka merasa ini kerapu, memang patut dicampakkan ke dalamnya itu orang yang takdir kepada Allah subhanahuwataala. Kullama ul fiha, faudun saalahum hadnatuha alam yaktiqum nadir. Dan ketika mana mereka telah merasai akan azab Jahannam, akan ada mereka nasehat waktu itu ditanya kepada mereka. Ada malaikat datang kepada. Gambarkan. Alam yaktiqum nadir, ataukah tidak datang kepada kamu itu beringat. Kau tu bala. Qadda'an nazaru fakir zabna, wakulna mana dzalallahu min jain antulilla fi dzalal yang kabiir. Maka berkatalah Alim Raka di waktu itu, kau tu bala. Dan sesungguhnya ya Allah wahai sekalian malaikat, memang datang kepada kami. Putusan. Ini kata-kata hidayah as, akli. Tapi kami mendustakan dia. Sesungguh yang kau dukat, bukan kami. Kau tak ada Allah, kami lah. Kami dah seti lah. Tuhan dah bagi akal, Tuhan dah bagi perasaan kepada kami, kami. Cukup, buat apa kami nak, ikut lagi agama. Dan kalau dia tak tahu nak membahaskan Tuhan, lu tak boleh menggunakan akal. Akal tak mampu nak bahas tentang Tuhan. Akal tak mampu nak cari Tuhan. Karena itulah kalau kita tengok, apa beza Tuhan kita dengan Tuhan Tuhannya, disembah oleh orang-orang yang lain, Beza ni elok you know, Tuhan orang-orang lain tu Maksud akal mereka Pihak untuk kem tu Tu dia Dewa tu berbeda Macam tukar dia je Macam tukar sami dia Tak tegak perut Nampak pusat Perut gelebes-lebes Tak ada itu kan Sebab apa? Sebab Tuhan yang sembah tu Apa yang dibikirkan? Pergi pula Tuhan Cokong jenis Tuhan dengan misal panjangnya Pakai kopi besarnya Pakai jubah labu Pada duduk penyedir Gemuk pun takde sesek dia. Macam dia juga Dia tak mampu Akal tak mampu nak cerit Tuhan Akal tak mampu untuk kita bahaskan tentang Tuhan Melainkan Akal yang telah disimpin dengan wahyu Maka di waktu itulah akal ini Menjadi jalik di atas ketuhanan yang telah wujud dan zahir di di kalangan kita. Maka di waktu ini berkata mereka, qad ja'a ilaana nabi fa kadzabna wa qulna antum illa kaytalaikum kadib. Fa ta'rafu. Bila fa'ta'rafu dia menyembunyikan. Fa'ta'rafu dengan mereka. katakan kami iktiraf atas dosa kalau kita نسمع atau naqilu ha sebelum tu la'unna nasma'u aw naqilu kalaulah kami dengar akan perkataan rasul dan kami fikirkan apa yang dia cakap nah, itu dikatakan hidayah akil makauna di'aqad bisah dan tidaklah kami ini tergolong dalam bergolongan ahli neraka syair. jadi di sini Allah bagi akal supaya kita bersatu jadi, bila kita katakan, eh dinah surah teman-teman, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kita tak tahu hidayah itu, tunjukkanlah kami itu, tak mana ni. Tunjukkan dari segi ke, akhli ke, ataupun yang ketiganya Islam. Hidayah yang berbentuk Islam, agama. Tapi, apakah cukup dengan Islam itu? Apakah cukup dengan Islam kita itu? Ini? Kalau kita tengok dalam Quran, Allah tak jamin pun orang Islam yang boleh masuk cukup. Allah tak jamin pun boleh pembela kepada orang Islam. Tak cukup dengan Islam tu. Sebab Allah dalam Quran ni, Allah s.a.w. itu pembela bagi orang yang bertakwa. Allah tak sebut, Allah Muslimin memang Islam bagi satu syarat untuk kita selamat di akhirat. Daripada diazab, tetapi dengan syarat. Mesti ada iman. Datang pula hidayah yang keempat. Hidayah, iman. Artinya Islam saja tak cukup. Sebab banyak orang Islam, tapi amalan Islam pun tak ada. Eh, tambah pula akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la ya islam illas mu. Tidak kekal Islam ini melainkan kalau, walalaquran ya illar rasuluhu. Tidak kekal kan Quran itu melainkan rasulnya saja. Masa bidahun amiratun wahya arab min alhuda. Masjidnya banyak di benda, tapi jauh daripada hidayah. Orang tak datang masjid. Malah lagi masjid Cua heboh ramai. Konsep mawi ramai. Masjid kurang. Ulamak-ulamak ni pula jahat. Ini ada mana? Ulamak -ulamak yang ditangani. Ulamak-ulamak ni kata Nabi jahat. Daripada mereka lah kata Nabi. Keluarnya fitnah, Tapi hitamu dan kepada mereka juga kembali fitnah, Banyak yang awak siknah di zaman ni ialah ulama-ulama Yang jadi kacau bila rumah Sebab ulama banyak bagi fatwa lah. Pelik-pelik. Umat ikut dia Bagi fatwa Tak payah siapa seduh Bagi fatwa Tak ada azab kubur Bagi fatwa Tak salah ikut ponsel Boleh dengar mizik Umat jadi Pening kepada dia. Umat jadi Keliru Dan bila umat jadi keliru Amal maruf dan muka tak di. Nak sanatan bila Allah suruh muka tak nak apa jadi kata Nabi SAW, alaihi wasallam antum jika amar sukun bil jika amar kutum bil muka wa nahaitukum anil ma'ruf bagaimana kamu nanti satu ketika nanti akan terjadi kamu diamanahkan atau kamu diperintahkan untuk koyak yang yang muka ditegah kamu untuk buat harus nak buat ceramah tak boleh nak buat zikir tak boleh nak tale molid tak boleh bidah Bati yasin malah juga bidah ya tak boleh buat. Tapi hak lain boleh. Kaifa antum enggak dengar? Kalau kamu itu diperintahkan untuk berbuat jahat, berbuat yang mungkar dan ditekah untuk berbuat yang makruf. Sebabkan lahadin sami ta Rasulullah. Apa akan berlaku itu ya Rasulullah? Nabi kata wallazi nafsih Demi zat yang mungkar yang aku, ku ashadu minhu sayaku. Yang lebih syaqot daripada itu sekali itu. Umma ashadu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih jasyak pada itu, ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bi-Khalihtu. Kala Allah Azza wa Jalla bi-Khalihtu. Demi zat yang... Begitu agung Allah SWT menyebutkan. Allah sebut dalam hadis Nabi. Nabi merawakan kepada Allah. Hadith Usi. Allah kata wa bi-Khalihtu. Demi zat itu. La'ucihanna lahum fitnatan. Fayasyiru al-halim fiha akhirah. Bila mana kejadian itu terjadi. Di mana ulama-ulama yang jahat. Umat seliru. Umat tak beramal ma'aruh. Umat minahkan... Amal ma'ruf, buat yang menggar. Maka dia akan dibukakan kepada kita ini pintu-pintu ke -pintu kemusnahan. Pintu-pintu fitnah. Pintu-pintu kerosakan yang menjadikan orang yang alim, orang yang baik, orang yang warak di dalam mereka itu akan bingung. Tsunami kena dekat salam Mekah. Gebab ini dikenakan Pakistan, Islamic country. Banyak kerosakan di negara-negara umat -negara Islam. Palestine tak sosal. Jadi banyak perkara yang terjadi di situ jadi menyebabkan orang yang alim akan keberinggungan. Maka di sini kalau kita lihat, Hidayah Islam itu saja tidak mencukupi. Melainkan kita kena tingkatkan diri kita kepada paling tidak hidayah iman. Barulah eh dinasurata mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang beriman. Tiada kedekatan jalan Al-Qur'an tadi, yang tidak tiada kedekatan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi tidak itu paling kurang, eh paling kurang itu dia ya iman. Supaya dengan apa yang kita lakukan itu dengan penuh keiman, dengan penuh ketakziman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan iman saja kita akan mengetahui yang baik. atau solong membaca quran alif lam mim zalikal kitab la raiba fih hidan mustaqim allazina yu'minuna bi rabbihim wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alif lam mim zalikal kitab demikianlah kitab yang tiada keraguan padanya allazina yu'minuna yang mana mereka-mereka yang beriman kepada yang wahid yang mendirikan salat dan juga menginsafkan sebagian dari berakhlak. Jadi paling tidak, bila mana tidak sebut tadi iya kena amal dua, iya kena setain, iman dan waktu Beriman kita dan mengharapkan sesuatu yang, sesuai mengharapkan pimpinan, sesuatu pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut ikhlas syura mustaqim, siapkan diri kita dengan iman. Siapkan diri kita dengan iman. Kalau tak diiman, solat kita itu solat yang Sebab kita kena siapkan tadi kita. Siapkan tadi kita. Kalau tak siapkan diri kita, tak jangan jadi nur ala nur. Yahudillah ilnuri himayasyah. Cahaya di atas cahaya. Allah SWT akan menunjukkan kewalaian sebelumnya. Itu ada syaratnya, terhadap syaratnya. Dan iman tu pula bukan kata aku beriman tidak. Iman ini ada banyak tetapnya. Iman mana kita duduk. Iman taklit ke? Iman ilmu tak. ke? Iman ayam ke Iman hak ke Iman hazikat ke Ada orang iman Beriman Ya Berilmu dia Mungkin ambil Sarjanah Perkajak Islam Mungkin ada doktor Dalam perkajak Islam Tapi sekadar ilmunya saja Maksudnya masih buat Ya Kemudian masih lagi tak percaya Hal-hal yang Ha'id Nabi dah mati katanya Nak sarap-sarap buat apa maulid maulik buat apa Ya Tak sampai bacaan yakin kita atau bacaan tahlil kepada orang hati, orang mati-matilah padahal banyak lagi hadis ataupun banyak lagi asar yang menceritakan hal itu sampai pahalanya orang yang membaca Al-Quran kepada orang yang mendengar dunia tak yakin dia hal itu takpun imannya itu masih lagi iman ilmu. bila kata iman ilmu masih lagi belum lagi dapat untuk kita ini selamat daripada nama Allah SWT Kalau tidak tahap iman yang kita ingin cari adalah iman ayat macam mana jadi orang iman ayat? Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Allazi innamal mu'minuna allaziina Allah wajilal qulubuhum wa idza tudiyat imana." Orang yang beriman itu kata Allah, apabila mendengar kalimah Allah, bergetar hati. Idza dzukira Allah wajilal qulubuh bergetar hati Kita sebut Allah. Sebut ya. Sebut Allah mushi, sama ke Allah nasi ayam. Lai seekor nasi ayam yang pokok ayam panggang. Iman kita kat nasi ayam tu lagi kuat, lebih iman kita dekat Allah. Eh? Sebut nama Allah tak takut. Eh? Sebut hantu. Contohnya. Apa tu gon, siapa takulah yang kita takut. Along ke. Tumpal. Iman kita kat dia lagi tinggi daripada iman kita dekat Allah. Orang beriman, kata Allah, bila mana disebut nama Allah, bergetar hati. Bila mana mendengar ayat Allah, naik iman. Suka mendengar ayat Allah. Suka menghadabur Al-Quran. Suka menghayati Al-Quran daripada yang lain. Jadi ini paling tidak iman yang dikenalkan. Kalau kita sebut Allah, sebut benda-benda yang kita sebutkan tadi itu sama saja. Sebut Allah, tak ada rasa pun ke hati. Istilah waktam, tak ada um, tak ada fi. Haa? Eh? maka kita belum lagi melayatkan diri kita untuk mendapat timbingan Allah. Jadi kita sebutlah ya smaya fayak. Smaya fayak itu macam melayat tapi dengan tidak mengubah diri kita, tidak meletakkan diri kita itu sebagai orang yang benar-benar dikendali -benar. oleh Allah, orang yang smaya. Jadi di sini kita sebutkan ya kana budu wa ya kana saih di rasulal mustaqim. Baik. Dan kita minta Allah tunjukkan surah al-mustaqim kepada kita. Jalan yang benar. Jalan yang mana syaraul-ladina an'amka Alihi. Jalan kepada orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka. Ayat ini disyarahkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat Surah An-Nisa 159. Membayutiillah Rasulul-laidina an'am Allah Alihi min al Nabiin dan Shuhada selsolihain siddiqin wa solihin. Sahabatna Allah menyebutkan dalam ayat yang lain surah an al Allah laqad aama yusillahu rasul taulaika allazina an'ama al alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa salli. Orang yang mendapat berkat Allah dan, dan Rasul mereka itu akan bersama mereka yang mana akan mendapat nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia golongan para nabi? Jalan ha. telusuk itu jalan mana? Jalan para nabi. Jalan para siddiqin. Jalan para syuhada dan juga jalan para salih. Kadetuh dalam kita nak menilai kebenaran, jangan kita lari dari empat menhani. Dalam kita nak menilai kebenaran, jangan kita lari dari empat perkara ini. Tak dapat daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok kepada sirah para para siddiqin, tak perlu para syuhada. Tak dapat tengok kepada sahabat, tengok syuhada, orang yang mana benar-benar dalam penyaksiannya dengan Allah. Tak ada mati syai ataupun wali-wali Allah. Orang yang mendapat penyaksian. Tak juga tengok dengan perihal ataupun perilaku orang orang saling dalam kita nak buat apa kecil pun. Jadi kerana tu dalam hal ini apa pun kita nak buat jangan apa daripada berempat perkara. Dan kata Allah, tak ulai ikhlasul nafsiyah, wahasul nafsiyah ulai Dan sesungguhnya mereka itulah sebab baik teman kamu betul. Jadi jangan kita tidak tidak eh, ikhlasul nafsiyah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Itulah bulangan orang hadis. Itulah bulangan Rasul Yafi dan farah syuhda Tak lari daripada yang ini Kalau itu apa yang kita nak buat Kita tanya hati jika Aku ni buat ni ada sama tak dengan Paling tidak orang Salih Baru kita akan nampak Sebab beramal dengan agama ni dia, dia ada dua jalan Pertama jalan patuah Kedua jalan tatwa. Eh, kalau jalan tatwa nak semayang. Zuhur bukan tak, pun tak kisah. Sebab apa? So, sebab memang ada tatwa. Sah mayangnya. Hatta kalau angkat takdir. Eh, dapat tatwa. Kemudian azan hatta. Dikirakan semayang dua. Tamam. Ada ad. Itu tak. Atas kisah. Tatwa. Tapi atas kisah takwa ni. Zuhur paling tidak di awal waktu. Fadilahnya supaya tak terlejak kita dan tak termasuk ke dalam golongan orang yang mulai lejak semayang makan macam itu juga kalau ikut patua cok ke alat, sapulah kan tapi ikut tak puas, jangan saya nak bakar sedik dia dah minum susu yang diberikan oleh hamba tak kisahlah memang susu bukan, bukan tak harap susu, minum, tapi dia terfikir aku nak tanya daripada mana susu ni, Kebiasaannya, saya nak bakar dia minum dia akan tanya Susu ni kamu dapat daripada mana Katalah pengembala kambing Kambing itu makan dekat mana Hari itu dia terlupa Dia terus minum Maka dia waktu itu dia tanya dekat Hambur dia Kamu dapat dekat mana Dia Kita aku pergi dekat basah Kamu tanya tak Dia kembalakan kambing di mana Tak tanya ah, Mari kita tengok Sana Allah pergi mengisur. Tanya Orang yang menjual di pasar. Tanya kamu beli kat apa Beli dekat gambar kami Tengok sekian orang Sana Allah awak pergi lagi Tengok dan tengok ni kambing tu makan kat mana? Tengok tengok kambing ni makan kat tanah orang lain. Bukan tanah ni sendiri. Terus nak bakar ambil jarinya itu jolok ke dalam kerongkongnya. Dia muntaskan balik susu yang tadi digunum. Dan dia berkata, Ya Allah. Ini sajalah yang Allah kar boleh Yang tinggal dalam ni tu kusera. Ya Allah. Itu anak bakar sedih. Itu sedih. Kita betul je lah kan? Alal. Hadar lesson. Tidak lah Buat logo kadang-kadang dekat RMR, pergi jalan Dekat Ipoh tu ke, ataupun nak pergi ke Johor tu Kadang-kadang nyata je, yang jual tu Cina Tapi ada satu logo Pula, Alam Alib Alam Itu pun tak tahu, maknanya Caya Alam Alib menjawab tu ni Tengok pula, ramai pula orang Melayu Orang Islam lagi tak Pergi bersusun, beli naik rakyat tu Kau tengok macam mana jadi begini jadi bila kita katakan yang demikian macam mana kita nak dapatkan kosok kalau yang demikian itu terjadi kepada kita mana batal lahmin min syukit mana batal lahmin syukit tanar awlabi kata Nabi SAW yang mana membesarkan daging itu ataupun memakan sesuatu daripada yang haram tanar awlabi merasa itu lebih utama baginya jadi kerana kertas hal ini bilik tersebut ia kana budu wa ia kana saih eh, dinasra tal muttaqin. Dan kita kena faham. Nak sampai di peringkat mana kita nak dapatkan hidayah? Nak retak kali ini kita di mana? Orang yang benar-benar beriman. Walaupun tak dapat ihsan akidah iman dulu. Selama kita dapat hidayah ihsan itu, hidayah akidah terlebih susah. Yang kata para ulama nak dibandingkan kalau hidayah Islam itu dia macam bintang. Hidayah Islam itu dia macam bulan. Hidayah ihsan itu macam matahari lebih besar. Nur itu yang kita nak kaitkan nur ala nur yahdillahunuri li yahdillahunurihi mal yashaa ya Allah taala memberikan kepada kita cahaya nur ala nur tadi kita kait cahaya, cahaya. cahaya macam mana kita nak sediakan diri kita untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu jadi kalau tak dapat cahaya bulan pun tak, tak dapat cahaya matahari pun cahaya bulan pun jadilah boleh juga terus-terang Kalau tak cahaya bintang abillah ya yeah. jadi kadulang hal ini kita kena faham dan kita kena hayati paling tidak hidup kita terletak di syarat konsistensi syarat Nabi dan amba عليه hidup kita itu mestilah selari dengan hidupnya paling tidak orang soleh lah. tak dapat para nabi tak dapat para syekh tak dapat para chedak paling tidak orang soleh kerana tu mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah dikonfirmkan oleh Allah taala untuk mereka sama baru mabdubi عليه para amin dan dengan bagi kami ini daripada jalan orang yang pemarah itu golongan yang rugi dan juga yang kuasa saksa ni Iaitu Nasrari. Eh? Mudah Allah Nasrari Dan mudah-mudahan Allah SWT Menerima di atas apa yang telah kita minta Al-Fatihah Jadi Kita fikirlah ni Kenapa semayang kita selama ni Tidak dapat kita rasa lazat Kenapa solat kita selama ni Tak dapat kita rasakan peningkatan iman Kenapa ketika mana membaca Al-Fatihah Masih lagi kita lalak Dan pada zaman kita tak rasa Makan gitu, pandangan kita masih lagi Kita ikut cari orang yang soleh tidak ikut cara orang yang benar-benar mendapat nekmat daripada Allah Subhanahu Wataala yang jemini oleh Allah Subhanahu Wataala untuk keselamatan hidupnya dan faham. Jika fikir-fikiran hal itu, sekian. Tetapi saya yang baik dari Allah Subhanahu Wataala yang tidak baik betul-betul menfonosus ini, mulanya dilakukulihazalim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa kalau dia tak suka